Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shenuhu e mëhërnë një gjatë të cilën më shrikët e mekës Muhammed Musafa sallallahu aleyhi sallam jo njëhere, ma shumë se njëhere i patënë thonë dhe ditë pas dite jashtë të ishim. Almiku gjithë mon kur ka dëshirë me mposh dikan i nënë epitetet. Epitetet të cilët me të cilët aj almiku në vetë në nëshmonë dhe mposh janë të pandashme dhe janë të pandërpreshme. Këtu në këtë rast të jetit ton, epitetet të cilët javeshin Muhammed Mustafa sallallahu alësallem për të devalvu personalitetin e ati me fjallë qera, për të nëzirë atë pjasaj që Allahu gjëlle gjelalu uja pa të dhëndhora, për të emnu diçka tjetër qëka nuk ashë, me fjallë halama qera, për të thjeshtu, për të bo njerit thjesht, i zrejshin vjërshatarë. Allahu Jelle Jelaluhu thë, wa ma allem na hu shi'ar, na Muhammed Mustafa as, nuk ja kemi mësu poezia, a i nuk është poet, në herëm e në rast është pythja rësul Allah, a din ti poezia, tha unë jo që di poezia, jo që mirëm më poezia, polë Pol vëla thëm ka hije me qenë poezia, vëla nuk më ka hije me qenë poezia, A ishen radiallahu ta'ala e kanë vetë. Radiallahu ta'ala anha e kanë vetë. Kënështë, ja, Ajshen, a ishe. Hël kena Rasulullahi ja le Moshira, a ka ditë Muhammed Mustafa a.s. poesi, tha, aje e ka ditë një varkë, një poetit përmënsh, kejtë një të saharet, në vetë. Aje e ka ditë një varkë, një poetit përmënsh, edhe ata sahërë dë një herën e për ta, kër e ka përmënë, janë dronë të fjallë. Në zdalë në lojnë formën e virësh fjallë të fundit i fitë të përpara, më zdarën formën e vjershës, se ati poezija, vjersha nuk i ka hije. Po qëka u më pra, në kemi një, si Muhammed Mustafa sallallahu alai sërem, i ka pas vjershëtar të vetë, Kjab ibn Zuhiri, Hassani ibn Thabit, Abdullah ibn Ravaha, se i ka pas vjershëtar të ati në kone ati që i ka njëtu, edhe qërë. Vjersha në islam ashen e lejume, mështi morë mi gjonat gabim, vjersha në islam Mirë po nëtë vjërshë, në të cilën nuk ka din, edhe nuk ka nasihat, kur zë bërësaj atë vjërshë, ajo vjërshë e ndalume. Nuk ka nasihat, nuk mirës prej asaj, di shkat më dhe me veti, ajo vjërshë e ndalume. Kur se vjërshë, hasarim një thabiti, vjërshë e Abdullah ibn Ravahës, o, oh, aji Abdullah ibn Ravahës në luftën e motës ka thonë kështu, në formën e vjërshës ka thonë. Ja nëfësi, mali i araki të krahin e l janna. O nëse jam, po të shoh se në lufth çfarë të hiet sot. Wallahi la akran nakë, kanë kamë shtim me Zot. Ure po të shoh se në xhenet çfarë të hiet, smoshim eraq. Ka kamë shtim me Zot në xhenet sot. Këta kanë dek lufth çehit. Kjo kjo vjerë shkajo. Kjo vjersha për më ngrit moralin e ni popullit. Për shembull, me ne rast prej raseve, kuran miku e Sulmon popullin tan në mënyrë siç e Sulmonai. Edhe ti e shefs, elekie, fuqi poetike mërena, e, e shefs ne popullit jot po i mungon një fjalë vetim, shumë e fortë, e atare me vargjet tua, në atë moment të Taranë ngrit njeriu nën edhe nxehtë, fort me fut në ato në ato frontet e nxehta ku ai vdes shahid, edhe e fiton xhnetin që spreespun. Kur a fjalat e njerëzit, kur a fjalat e Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, kur a fjalat e Peranabe ali sallallahu alaihi wasallam. Kto është turp me qenë versator. Pse në ketat është turpë me që e vërshatarë, ati Allahu gjëllë në gjëllalu i ka falë, kur anë i kerim me 6.210 ajetë të cilës janë me miliona e miliardë a sëtë du shëherë thujë me kvalitetë matlar e matlarë se vjërshë e njërjutë, në vjërshë fol njërjutë, kur anë ka folë Allahu gjëllë në gjëllalu, edhe ka zbritë në përmetë rrugës qëtër, miliona e te e për hadise, e, eh, ajtështi, e nëzë vjërshatarë ta pojnë këta. Këndës ta boin inversator. Kjo do më thon? Ninjeria një shkollu 40 vite me radh, më s'bra më shemb si e shumë, më s'bra më kan buqëretar në çeveri është tas 100 milionë valor, e më s'bra më domësi ti do të çikjo faktoin që ta ala duhet të modernizoj. Çka rutnë e bë? Duhet më mbush më drejt gardh me thufra. Ah. Ella çikjes si etiketmat tinoxan për më bë tamam njëri demek, gardh me thurr me thufra me hoj, tamam. Rasool Allah, që të nërësratu sëlamës, si të thodë, dhikush se masjë edhe ketë, se paska tisë, mësëkana mai vëglë, ajnë barës-barës pëștë, masë alë i kerimit me i thonë, dhutë me mësu këta pra, edhe mirat, ketëtë Ferit Mirat, eh, kënë e zerënë, kënë e barë-barë, me zerënë, allëmëhu shëdid u kuwa, e ka kërë alë i kerimin, dhe i ka mujizët e ti, dhjerë shëtë الله جل جل وطاوني اعطش كما ازبريت محمد مصفاح صلى الله عليه وسلم اعطش ذكر اعطش قرآن مبين فمين الله القرآن الكريم شو ذلك تي كتابه قطع ذكر انديسا ذلك قطع قرآن انش كتا ايتي قطع مني ايه هم ذكر هم قرآن فرشامه سورة الحجر قطع اننا نحن نزلنا ذكر سورة الرحمن قطع الرحمن علم القرآن تكون ذكر تكون قرآن تركت كتاب Këtu në këta jetë edhe zikër edhe kuran me një vend. Se kështu? E thonë zikër që të me thonë? Zikër do thot në aspektin, e, në rruajgjës kuran i kerimit dhe bashdimit e punës me te prej zemre. Kurse kur anë, sa i përket lezimit atimet e qëvi. Edhe një një, edhe qetra, ashtë në regullë. Zikër ashtë punë shpirtit tonë, kuran i kerim punë lezimit gjullës tonë. Pra, me kuran i kerim, kush ashtë i pasunum të në? Me, me Kur'anin e Kërim se si zëker, a she pasunuar zemra. Me me Kur'anin e Kërim si lezim kush ja pasunume, a she pasunume jua. E me Kur'anin e Kërim pra a she pasunum muslimane. Linzir man kan haya. Sa ka Kur'an ta kemi zbriku Muhammed, to fak do kemi sot ndalim fak ndërta madgat. Edhe inshallah do bëndohet si pas edhe un, kana haya, për të jetë i qartë, edhe jetë i sinqert sipas Kur'anit e Kërimit. Ka don linzir man kan haya. Forta çortu të jamu. Këtë kurani kemi zbrit për ta qërtu, për ta duku, atë shkana shi gjopë. Pra, jo atë shkana shi vdekur. Jo atë shkana shi vdekur. Në kemi than shumë herë, jemi përgjizh në radio, jemi përgjizh në gjami, jemi përgjizh në konak. A ban me iknu të smutit jasin, a ban me iknu të vdekurit jasin, a ban me iknu të vdekurit hatme, na po iknu i vetë vdekurit hatme, ditën e vdekjës përshkojnë për për përjaknojnë bëhatën ala përheqën të vorët. Rejgur. Në këta e fërë të flitët. Sërë të jasim, lijën zira me në këta në hajjen, është fjala, se kurani kerimin të gjithë ulemathe smaku shumita e ulemathe të kurani kerimit janë të një mendimit se kurani kerimin përket shkak nuk ka zbrit këtë dutë me pasqarë që elimë qëllimin final të zbritjes atij me avgru të dhëkurve por edhe të dhëkurve nuk e ka janë do pun kuranikerim ato pun kushtetutare ai kuranikerim thonë qria alhamdulillah rabbil alamin min al jende wal nas ke sah kushtetut gjëmo a është në rregull kushtetutor rr me avgru të dhëkurve kushtetutorë shtetit me af, me sku të vorat me avgru të dhëkurve ose atë ditë qëka ka vdek adich, njoni me mor tatoot, depnore, e morë kushtetutën shtetënore e me shku me jafnut vdekurme unë e përgjati e këshapon kushtetutën e Macedonijës e këshna kënut vdekmive amatë Allahu qëllë e gjelalu këta Allahu qëllë e gjelalu a dheklarun kurani kërim e thonë li unë dhira me nkane hajen kjo kushtetut e kam zbrit me jafnëzut gjalve jo me jafnëzut gjalve prapë na të konteksin bismillahirrahmanirrahim كله هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ا تفر تكام كنوا تفر كله الله ا وين كت كونتيكت جو تي تكام كنوني ياسين شماك كنوني ياسين مو شكمونه مات ياسين شماك نوه اديش تكام كنوي شمو موه كره ما فيكتو او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم illa të nësuruhu, fa qabna të rahullah, e ke obligim me ndihmu Muhammedin, së kur shka e kanë ndihmu sahabot. Që këtanë kënoma? Ama jo kënoma, unë e dikone t'i t'i mëna kontekstin, shka e ka kanë kuptu njëzit, me më kënull t'i ajetë, da se vape mu mar. ashtu. Ashtu. me marë. Unë e s'pojdu ashtu. Unë e s'pojdu ashtu. Unë e pojdu me më kënull t'i muën formën e urnit, Adon uja ala kelime thelidi la kafarus sufla bashk, u kelime Allahi hi elulya e aba çto më akno e aba shk me mu e fjalen e Allahu dhellalul tangrei fjalen e atish kastan musliman tam poshtin sura tutauba sura tutauba çu çto kërba se s'po akno ç'sh'to ti mu pra po po akno mu ne yasin për diçka shka ashom shum shum e vogël ose e ka rënën A ma ka rën në shomzon. Kur e ka rën? Kur? Kur teknoim këta ethet të, të cilët vendoin shtetin. Kur teknoim këta ethet të, të cilët vendoin kushtetutën. Kur japroim janë çete këta ethet të, të cilët vendoin ligjet që rrehen prej kushtetutës. Kur teknoim këta ethet të, të, të cilët vendoin institucionet e shkencën. Kur kur teknoim këta ethet të cilën rënë shërbëzën diplomatike me shtete tjera. Kur ti noi vaj kur ti qrojm janë gjendja e agentat e doganës shtetit ton mes një ditën tjetër. Kur ti qrojm këta agentat të cilët mas mas doganës and event sistemin ekonomik, ka sistemin arkimor shtet i vizis me këto punë. Sistemin fetar punën ndërtimin e objekte, vjet objekteve fetare, ti u idisni xhamin, tasnim muzimin, shkollat të mesme fillore dhe ato më atnual, të larta ta djë, ti drejtoin këto punë, këta na me kuranikerin, majs mrami për der, për respekt e kam knunni Yasin edhe ti së mështu të, të lëmue unë e kureknova jasinin në luqën ti me qëtina dhe tije se kjo është e lejush me në islam dhëto Allah o Allah i jenë këtë sevab që e banën projekti ve daja Muhammed Mustafa sallallahu alesherën jepi, jepi gravet ati jepi familit ati, jepi ketë muslimanve edhe hoqën të jam prasht po kam qef edhe ajt kerti ka qore sevab që është tu po në që ketë kontekst po ama jo të kam këndu një jasin së kam a në jasin më kiknu amë sëlam, sëmë që dhëllë në në, shka mi bo, në jasin më kiknu, amë më më përsëm që për shëndet, se shkaj shkaj banë më nga një, unë të akdova të një këlu Allaj në manru, në në hanë në në këtë, shkaj në shkaj në në këtë, kërë gjazë banë me që, ketë kitab, Allahu Jelle Jelalu, surët jasin, këta ayet në kapë dhërë, ka thonë, li Për të avu sistemin jetësor regullus të shtetit muslimant në tokë për atëshkë e janë të gjallë. Li unë dhira, men kanë e hajen. Ua e hikë këll kaullu alë lë kafirim. Edhon edhe për të borë, për të borë, qafirim më riten e vetë prej Allahu gjëlle gjëleluhu në përmet dur me tua. E di gjëmaqë, si hoqë, jam i vetë dishëm se këja jetëa shumë zorë me këptu nuk është i letë që është që gjithë di njërë dhe nuk është i letë edhe në jartë përdu me e përstrit pjesën e ditë së pjegimit ajetit Allahu Jelle Jelaluhu ka thonë për të jadhon hakun për të jadhon hakun i cilin të cilin e ka mëritu a i shkasa musliman me e mar hakun prej Allahut në përmet durve tua li unë dhira men kane ajen wa ja xikka lkaulu al ali lkaferi هاكنا الله اجكامريتن نمبر میں دور ویتو اندوньо عذبنا الله جل جلاله تمريتن نايره چند دادي بو قران الكريم الله جل جلاله قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم لفتن لفتانه امتح الله جل جلاله مدور ذيومه يخزيهم قاتلوه يبدل الله عذاب مدورته بيديك وبدورته ويخزيه من فضل وينصركم عليه كذا يندهمان يندهمان مبتى يندهمر يوه مبتى تشكيهات تاع شي سبيغيمي فيجز زايدين تور ديال سين ويحق القول على الكافرين امور نصيب النفاق نرب بلاي دورو ستونك تو تيفيتو زفاف a i mërë mëritët e vëta, që ka i mëritën, që shë posilës mëtije që shëkohat dhëtë mësë elë gjithë mund, dhëtëre kë ametit, Allahu Jelle Jelalu e dhëdonë që shë dinaj. Kërë dhëni ju, që jasini edhe qërat si jasini që këtë vazife e kalë. A valem yara allëzina anna khalëqnër lehëm mimma amilët ejdina, anë amën fahum leha malikum. Shënja prat dhe lile për besimin në Allahu Jelle Jelalu dhe shënjën dhe në aspo e shofin njerëzit se na i kimi kriju, laj, laj, kafshë, laj, laj, kafshë, dhe lëlnaja, lehom, janë kemi bërë të putë, qërët, dhe të urtë, edhe ato i mbisundojnë me ta, dhe në amën, lehom, të thomën le amën i kunë, edhe në dhe ato, me ta silën mire marë e putë, edhe plus i shpritzojnë. Kja jetë është një delilë prej delileve, që njeri unë e menqërë, e kësem drejtë për së drejti me e gjithë kriusin e vetë. Ka e gjona e në përmërë kësa e këti ajet i kriusit? Po e këshirë delën e vetë. Allahu qëllë, e këshirë delën e vetë. Tamën, me pi, leshë me maru gjona, me unëzët, eri me niko, janë ajetën kur anë i kërim që rasurës, po i të kejtë me renë. E këshirë, e këshirë uh, uh, kavin e vetë. E er ruën e u shqenë, e nga rkonë kërën, e jakëshon në e hipnë shpinë, hipnë shpinë të ati që ragjona, a rrinë prej Stambolit, e derin Kosovë Pajaziti, me e vazhdu luftën e babës, me qatë kali prej Kosovës, e derin Sirim e lavë me lav, e vazhdu luftën, të të tëllën ka udhru sultani, ka luftu në tokat e sërijës, pi tokat e sërijës a ornu, sultan Pajaziti a ornu me shkullë e gjipt, me e vazhdu luftën e babës, mirë, këtë hajvanë, kur të janë i shëj shësit, me dhe të Do arfisambon me, ar, me luftuar në Kosovë, në Kosovë me takale, me shku me luftun e Siri, në Sirie me takale me me shku me luftun e Egjipt. Allahu janë, pa machinat e Zotit, un u kalbën konërs tu na av, vlidu përpara, nuk i bojnë gjë pun. Ata marrën menjëherë të prrinën menjëherë tank prej tankave moderne, e më i merri të u parasinë. Edhe pa defekt i krin, ata marrën menjëherë e pamundur. E pamundur! Me ndër në tamboll, do në Kosovë. Pi Kosove, ko, kodrave drejte, male, pru, e me shkuënë siri, pi siri, me shkuënë gjithë, nuk e banë. Nuk e banë, djetë, ashe ditë, rushta a kjetë ashe ditën. Tenki Allahu Gjellë Gjellu, të cilin e ka lefdrun, kura një kerim edhe bej, ka bo, në nafë qënë, në patkonin e ti, kër ngritët, edhe kër hetë, edhe plunin kër e ngrenë mas, ka bo bej zotin ta, edhe kër ngritët balë për balë me kalin e anmikut, Allahu Gj E jani si duni për mosvonone, sura tut-laziat në, në Kur'an e Kërim, juzin 30. Sura tut-laziat në, në, në Kur'an e Kërim juzin 30. Ku i kemi ato në luçet tona, ato thumat e mdhaj me koh, ku i kemi na në kokat e duhura për ti prek ato thumat ta zai palës në jetën në përpluhun e në përvendot e taktuara, në mendokët, në mendokë jamitu pand. Ne kemi shkuan onën çep. Ai ona çepra ka kemi shkuan as ta kam knuoni haatbe. اقوم اكمل النهاردة ها جه طاق نهاردة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا الضالين انا سوره البقره سوره ال عمران سوره النساء سوره المائده سوره الانعام سوره الاعراف نرن ت رن حرف ر ار في برني موي الله ان شاء الله الله جل جلاله القبول تابان ايه يكرم انت كما بون الله جل جلاله تاب القبول Kejve zote që le gjelalu mbineve koftë razi, nime kofta e razi mbineve, ama në që shtote e kuptu kurani kerimin, njoni të e kënu nga hatmen, për në e i hidru ka shpina. Tuk në hatme, për e hatë drunin në palë qafës. Nime tuk në hatme, unë së përfabdo së me kënu hatme, joh, se dije që shimi të kuptu, këta dije që shtu në kuptane. Unë të përshdripi poshë që është dina për krena. Mjë. Mi çerta sigurinë është imrena, kjo kam njëmtë ton. Kjo shkon kështu. Po ajo haft më duhet të mëkëndoj ndrijsë. Ajo haft më duhet mos e sqego shkolt fillore. Aft haftën duhet më shku më sqego hoçë shkolt mesme. Ajo haft më duhet më shku më, më, më, më, më stadion, në universitet. Mrena, ai universiteti duhet më u majt. Ai universiteti duhet më ndër tu e para deri sa ti duhet më qëndru e këtej to pun duhet të pas bashku E masromed me dal hafme. Masromed me dal hafme. Çi djen masromed hafme? Çe shi djen? Në pjesën e Kur'anit të Kërimit, as-Tawhid, lënda e besimit. A dje kanë arabë kulliyatul aqida, fakulteti e besimit. Në lëndë kahemin hadith, a dje në arabinë zehër ka kulliyatul hadith, fakulteti e hadithit. Në lëndë kahemin filozofi, fakulteti e filozofisë. Në lëndë kahemin usulud din Baza të fersë, fakultetit i bazave të fersë. Në Londë e ka e një zirë e një islam, ku lije të davë. 23-4 fakultete meni u borë, kejt, slasim edhe mësojnë, një 906.000 studenta, për që ke të fakultet. Edhe atë universitet diku që ka marua, po. Edhe e kanë marun probleme. E kanë marun probleme. Në cëllot probleme e kanë marun. A se ju, a jua, më lejoni mu me kaluri istoria, Unë jam komendë të bonë këtë mujt Ramazanit dherin këtë ditë. Në histori shumë pak kam prejkë punë. Ja, ezheri, azhari, të më falë një seja ga bove dhe emlë. Al-azhari, i rëshu linjare, al-azhari, al-azhari, nga e azhara, e tja fansuzia, ezheri a ndërtu në vitin 5971. Do më thonë, si vjeti ka bon një mi, e 24 vetë nimi e 24 vetë a i gjyshi a i babaj plak i universitetet e vendu njo a i babaj plak a i mëshmi se kam babaj plak për qëllin babaj babës a i mëshmi, a i babaj plak, a i stari mund kria një me mjekër mu në nimi e 24 vetë stash pune kura ndërtu, kja ndërtu në kone fatemi junve zati fatemi jun të kanë qëllë sehte me qëllim Nëmzu drve shtëpën. Saç te kuracili. Ato burra più urfuni, ato të menhurit, ato të dashurisë, diturisë, ato të shkencave, të kuranikërimet ato do të vërtetët për niko, janë ndërve të përmetërit që të meltive burrave e kanë shkatëruar me të melt. Këto orar kanë për qëllim. Orarin e kanë shkuaj për tem, për temeli e kanë shkul. E kanë nën kët fakultet, në kët universitet sistemin e Ahli Sunnetit edhe gjëmatit që nimi e 24 vetë që punohet me këta. Kanë vujtë, kanë vujtë, kanë dërë gjak, jo nuk a konë qësus alëma, largonë ju se në apoim. Jo kështonës, s'ka qenë këtu, largonë ju se në apoim. Ki islami ju në gjëmatin dërgjëm. A shumë dinë interesantë. A shumë, a dinë qësha islami. Njone e kamaruni murë. Njone e kamaruni murë. E ka pregatit edhe e ka krik, sa ka da është aja shtu me mërë. E ka li barë. E ka li barë. Ka da është, masi e ka bo barë. Prej në shka ka në gjirave në bot, me nuk ka një lullën ta. Si pdojë në kështë që këtë murë me ndrejqë, edhe që këtë me bo në gjirat vetëm në islam mëjtë të me më gjithë, se këtë në gjirat i ka. As nincir nuk i mungon veç në islam mujtë të bilip. Si dalë me i li vjahta islamit vetëm bar rrezik kush citash ka njohë me na citë mujtë citë mujtë të bimon. Në islam ket ngjërat ti ka. Ata universitetet e yemi dhe i ati dhe ja edhe i ati. Këti ka në islam gjira. Po kthej prap po them, nuk ka nuk ka sofër pa at lugën me rremashka. Për i kejtë lukve një ame më dhe i lijet njënit në sopër hu. Jo e dini për të dhe lukë vlitër. Edhe ajo luka hu njënit që ka i lijet për para, për shka ashtë. Jo e dini shumë mirë. Ajo është pra për e tekit, që s'për e lo me dhe kejtë për e tekit. Ajo është për nderin e sopërës. Luka e nderit sopërës e ka emnin. Runa zëpë, vesh qaj sa hanë mësë me ka në sopërën. Në zja fet Vesh qatë të njërë, vesh qatë të hanë me hekë, qka nuk përnohët në tamë një lukë në vetëi, ajo sotë për botë, sotë për fuqë, asë të lpite, sotë për gjonë të hanë. Pra, qështë nashë përnë? Ua dhe lëllëna ha lehëm, i se pjala unë për kërëm të ajetë i unë, Allahu Gjelle Gjelaluhu ka fënë Kurani Kerim, këta kafsh, kësukur kalin edhe devën edhe mushkën edhe qetërën ed i kam kryu edhe i kam botë qetë, i kam botë urtë, të mundë që me i shpridhu, një tullë, një qonë, 7 vetë, e komandon botën arabe bura një deve, të të nëzinohë në shpi 1.400 kg. Ajë që shka qetë që ashtu e komandonë, një ajvanë të malë shumë, dhe të unë, hajë të qushpi, 7 vetë një tullë, që në unë azot, 25 bura ta, me ushtirë, me uprat, 25 bura të forë së, së, së në mirë në vash me ta. Një shmi i vogël Po një djetar ka thonë, halama interesant me këto hajvanë, halama interesant është të një karavan deve 500 qësi. 500 deve qësi me ishë një një shkratinë, një një me vogla, ajo e vogla për para si që, vogles, e të e që kejtë masasajt voglas, ma. Kejtë masasajt voglas. E dhe ta hajvan deton, ansh, të tonë qështu ashtë, ku që ka bëg të punë, Allahu që në lejëre rrubu. Do i kalonë në drishe, do i kalonë nuk morin në vashqish, ato jetër e kanë qështu ashtu. Edhe ato janë i bret, edhe ato janë dherës për me gjithë Allah u gjëllegjën alu, së kur ka për shembol. Ato tegri, nash kanë në air nalë, nash kanë të u këpështë. Cëllin dush, pi cëllin dush ka një shembol. Uki një qinë e shenë e hëtë e di kilometra, ullëtim për një mazdarkë. Një qinë e shenë e di kilometra ullëtim për një mazdarkë, për me gjithë rëzëkjën e dhe. Për një mazdarkën i në, i asë puma, asë papuqe, asë kandale, asë kapot, asë mantil, asë kapulaq, kur një senë hiqë, një imër, një sënë e pasmet, a të rilët vetë, një qëshinë e sënëtet, ti kilometr, një drejtim për një manzëdarkë, me këshirë kësh pibodalve, insanve, kësh e ka lojë lopën jashtë. Raskë, Allahu qëllë e dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d një skiftar, një shipe, një shpen i cili njetën botën tonë këtu jeton me pakitë edhe me vegjeli i vogër jeton në Afrikë, Mrena të zalë i kuçë 3 metre, një një nkratë 3 metre qëtërim gjëse 6 metre 8 kilometra largë 8 kilometra largë për i gurit matë nëllë ku jeton ajë, minin e shef të hetë ajë është roske ati edhe mos të i tashofë e mesin sa ashtu her 7 km me një bregë, së një pështon, se fluturimi ati jashtë 600 km në orë. Fluturimi ati jashtë 600 km në orë, së një pështon, gjojnë. Rëske ati, në është brej, shka kinxja, shka do kovë, dishka, së një pështon ati. Kur kur zati s'ka me pështu, prej ati s'ka ka me hongërë. Konserva s'abdinë dhe s'a pa pështon t'i e si po e blenë dë që janë, s'po pë pështon Apo të kështën t'i e për të kalli si për t'abinë Sofërn të volinë përgënë Ja, për jo, ne api ashtë t'i sëjtë Rëzki jo, edhe a ishtë ashtu për ata Në këto punë shka janë ketë kejt? Këtë qëto punë janë një riu me u kësi Me gjitë kryusin e vetë Allahu gjëlle gjelalu huve gjëlle shanu Wallahun fiha me nafja Wa me shëarif Të thonë në toka në dobi qera dhe me pi Dobi qera Qëto dobi dë, qera shka i takë me ngarku me pi kush, e kam unë e pesimin, se di se thamishë tjerë, ho gjo nëlarën, këtë kërsi para muhe, shumë kam spjegu. Ato kam spjegu ma shumë, se unë shka kam spjegu, o do spjegoj dhe një sa tjemi. Me fi, në që ke të fjallën, me fi, qe e dhe të digjonë, me fi të avëllë, edhe të një shkanë qeta. Gjëmë, erejë për juve, e ti sa është erejë për juve. Ujë, i devës shka, edel, të prita, shka dhe për tonit, e dhe dhe pr ka e dhirë devja të prit, kanë thonë disa mjekët hershëm shërimeve private, edhe ka dalë e sukseshme, se me pi ashtë shumë interesant për disas mundjet njeriut. Me pi ashtë shumë interesant për disas mundjet mrenjshme tjeriut. Nuk ka shëllu dheri tash, se njerëzit kanë thonë me pi pi ati u i shërosht, edhe ha pi e sabon, sabon shërimi. Dheri tash nuk ka ndodhë halon. Nuk e timë ka një ajet në kona një kerim suratul të kuir Allah u gjëlle dhe lalu e për dorë ka thonë e thala jën zhuruna ila l'ibili kejfe khulikat a nuk për e shif një devën si e kam falë e unë samë se edhe kjo në këtë ajethe edhe kjo mutlak në këtë ajethe e thala e shkurun rendin e kanë muslimanët ka thonë kër i do gjojnë të gjojnë me thonë zotë ti jetë pojmë një herën për gjithë monë hëmbë tie quanim falemilat porque jona shinan kalon papor. Wattakhadu min dunillahi aleha. Kando ele bondo se masive jonave prap njer ka thon çetërkan zot pe bojn. Wattakhadu min dunillahi aleha. Unia ja kam kriju to kende mial çetërkan e djezot. Unia ja kam kriju kalit ja levron aran çetërkan e Allah. Unia kam vdon tom lin e deles depi çetërkan e djezot. Unia kam vdon ta mlonë vera si plazhshëm timnitinde. Enino që në nënë, nukë bëjë qëtëm nëna dhiminit dhe nëna verës, nukë kanë këtë du njohë, kanë nënë, në marë i funa, tamë li verës i asa i flabditshëm si, i gjinit, dhiminit i mdhe. Në lotë, në si, qaj si, lotë i i gzimit, lotë i i gzimit, i mdhe. Lotë i i flabditshëm. Lotë i i lënimit, kër të ka ishtë të i lënu, i flabditshëm. Njone a majhë hodë, njone majhë trasht Për qikën tomli ma i letë, për gjallin ma i ronë. Për gjallin ma i ronë. Shka u po kjo, e merën dhe qikën tomli, shkot e shpia, merën qikën tomli, shka i ka 7 mod vip, edhe gjellin tamë shka i ka 7 mod vip, hipin kanar, hipin kanar, në shumitën e rasteve, burat janë madronë. Në banë, kanar. Në problemin e spitalit ushtë e rakë, në damasë, kërë ju kanë përzi dinonave smi, ma thikallinë, Ka atë problemi se tu dit pëjlipin gjali, një një qik, pa pas një një një qik. Edhe në unë e kam bëhë gjali. Edhe qetra, unë e gjali. Adhe në mjekë ju, me jume së anregull. Na kemi pitu dhijave juve një gjali një qik. Na e kemi përzi gjali e qik atë kujna janë, mas e kemi përzi kësë nuk shpumendon ju. Edhe konflikt. Unë e kam gjali. Edhe qetra, unë e gjali. Qa me po? E policia e Macedonijës këtasën e përcilatë. Kjo nuk ka punë universiteti me, me drejtu. Kjo të qëtër mjeshtri do, kjo të qëtër ekspertizë më do. Kjo nuk ka punë qeveri, me uniformë kjo nuk borë. E zonën fi muftijës Damaskut në të kohë, Ebuljusër Abidine, Ebuljusër Abidine ka pasë emnin, ka jetu ki mifti, rahmetullaj alej, 106 vetë jetë. Që ketë problemë kër e ka zgjelë, në spitalin është të rakë Damaskut, i ka pasë 97 vetë. Është kimi një of personalist, por shkak se msim nuk na ka dhënë me dresën sham, po ka ardhur na ka vizitu shpesh. Është kimi një of personalist. Rahmetullah alaih. Edhe na po vënë që të punojmë këshir, se këtu këtu na funa në spitalin Ushtarak, mos bëj gabim. Fot njëri prej xhematit, po ja pra, jep, jep sinade begnat. Na tonën, po ja pra ve njënit, njëon me japja jonë çti frolmosh për derën për jashtë ataj. Jo, jo, jo vlavi e bjo. Problemi mas tonë a shumi lidhur si shkojnë ato, çtërkozit shkojnë. Si Njënat e çetra një problem e kam pas me Mirasin, probleme kam pas me Martesën, probleme kam pas me me gjikëç, dy, me gjikata punon, probleme kam pas me dëshmit dëniarë, probleme çka s'ka ma tonë. Islam, Islami mala. Ka skuqëz bidar ka thonë diçka. Di filxona të kafës. Di filxona të kafës. Tu dit në vërë në peshoje në altan gjies me i matë dhvi njaj i kanë bo njërës tomlin pe gjinit edhe letrën urfun e emnin ketërës tomlin e gjinit edhe letrën urfun i mësë të mëpërzijet në peshoje në altan njërën i tomlë ma iron fa gjalin njëp njëp njëp sa ishka i vend që i ka arë tomlin marën fa njëp njëp njëp një gjalin se kjo ka po gjal i kanë thonë në mifties i ka pëndër këta ka putel kjo unë A thonë, kjo rjedhë prej librit Allahu të gjëllë e gjëllë Këto punë vetëm ki kitap Ti mizpjegu edhe kjetër kush kër kush Kam thonë njërë di të dhule mëth E ku a kjo në kuran? Në kur kësi ajetis kimi lezu Se nona është kër të banë gjan E ka të omlin matra Kër të boj e qik E ka të omlin matho ka Kjo, kjo e në kurani peri Ku? A thonë Allahu të gjëllë e gjëllë e gjëllë Kur ti da e baba gjem Edhe e ka një gjall edhe Kur ti daj, kur ti të mbol, bol zul, çu bon kallaballuk do të më daj. Kur ti daja baba xhem te ka ni gjalë dhe ni xhik, Allahu jalla jalaluhu ka thon Kurani i Kerim, li zekri misl hazz al-untsayen. Ta gdhay, im pre pasonies e morin diçika, dikan te pes, ni gjali mer pesdhay. Ktuar Kurani i Kerim. Gjali e mer xhim se ne pasonies, diçika kan te pes e morin xhim. Ka thon A i kur jam kallon dhe gjallit maran 50% në mallin e babës, qka ka që si aja pa i tamlin e nanës matrashe dhe matram. Qëtja, këni qartë? E qartë apo? Në islami janë këto punë, kurani kerim, dinin tonë janë të pun. Jelle Jelalu, Jelle Shalu, këto punë. Allahu gjallë gjallu, gjallë qanu, këto gjana, për shka i ka pofështon? Një herë e për gjithmonë, më një riu, mësme hu pudërë. Edhe këto ka thonë Irinil, një, edhe veshbra ka, me ka thonë: "O, takaqo min dunillahi aleha." A bashkoni ju fëmirë që kanë thotë atje. Ku më dika, fare e xojë një oti kanë, kanë kadoin me një ofër zot. Laa lahum yunsarun, ka thonë, shpresojt se fjatimet do të jenë ndihmuar në ato fjatime zotave kulturë. Laa yastihun nasrahum. E kanë ndërprej Allahu xhellajelalhu ka thonë, nuk ndihmoj prej askujt si më të ndihvoj unë. La Laa yastihun nasrahum. Wa hum lahum jundun muhdharun. Të fjala nuk në dihmonë, kam kujdes, të kenë kujdes politikanët. Ato shka mirën me politikë. Kenë kujdes. Edhe të kenë kujdes, edhe të ashtojnë kujdesin. Na nuk mire me me këtë pushë. Nuk jemi njerës politikës që të mire me me këtë pushë. On nuk marrë vashë gjontë ta. Po na morim vashë në Kurani Kerim. Na morim vashë në Islam edhe në regullorët e ti. Na eqët e të Allah edhe në hadisët e ati, e tora dhjanë vetëm porësi, nuk janë politikë përshkak se na nuk e dijmë politikë. Pra, i porësitim gaone akura një kërimit. Kushtë gjënë që tërkanë, në këtë botë, edhe mendonë se e ka ndihëmës për të një moment, për i momentave, në t'ingrej e durët se Allahu Gjellë Gjelalu ka thonë, lajës të tëthi unë në nësrahëmë, nuk mundën me ndihëmu. Si mështë të mlipin mu e me ndihëmu unë, ndihëm për i qerve nuk kan Wahum lehum gjundun muhtarun Kërse ditë reklametit ju bohen u shtërije kondër Për me i sulmu me ju të regu se na Edhe ju jemi atësh ka njani qëtërit Ja kemi hum rrugën Në këtë fjesë të ajetit nuk du mu gjenu matem Pëla jahëzun ka kauluhum Musëmërzit o Muhammed Atësar vjërshatar po Musëmërzit Këta problem Shka të dojnë të dojnë Musëmërzit Këjajet e kajem në tësli Ajet shqip ايهتي پرکل زیل محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شنسی ایتے قال قران کریم کو ریپ کے اتی اودلی پر یسلم وچ یوباشن کون اتی اللہ جل جلالہ کہ جس مودل کوifdef نی لایک سی ایتے اس برت کے فلا يحزنك قولهم وصبرت یا محمد انا نعلم ما يسرون وما يعلنون ونادیش کا باں سپیٹ رین A, që ka po mërditës? Unë e di shka bajnë shpirtë më rena, e po mirëve, hajde kalzofra, shka kanë bajnë shpirtë më rena? Se shka kanë bajnë shpirtë më rena? Kur bajnëshin mua abet në dhe veti, thëshin, ej, me ven e ka. Thokur shka po thotë? Qa shtuash, kete bajnë shpirtë më veti, kur dilëshin thokak, e sëllëmojshin. Ti i vërshatar, ti i infancor, ti cud në i prishe, ti gjep në i prishe. Dinajizahr lidhri linir, tinaki bosinci, ti ku spocchat, po te merr labmi djimza te grave me kas, kalun islam i lan burrat. Gjent po vin dinin tan edhe te harrojt baben mo. N na na ke prish. Çu stoo bajn xin muabet me Muhamedin ban berbaw. Te spi jamrena kurreshin me qran, kurreshin me djem, kurreshin me shoqnin e vet. Tiç pa musliman prezenc, ti jo. Sukursh ka po thot çshto pejgamera, Allah i tipi i cili i ful. Amë qësë që jo, që jo e shkësdojë, e që në shkësdojë, në shkësdojë, që këta e bëjshin shpirë me, Allah i lajmërëjke, atë shkë e bëjshin muabedhë me vëtë vëtën, zobë i amqitë kënë shasë në esrit të vëtën, më falaj e ahëzër në ka kaullon, mësë të mërzitë ja Muhammed, unë e di atë shkë për folin e linë zomërën a vëtën. Këto muabedhë nuk përstritë në moshtinë këtë kohë, njo frej gjemotit, jo gjemotit ton frej gjemotit ton e kam fjallën mba qan frej gjemotit ton taran për lave një vend në konak a ma firë sa ma beshti unë e pekalzoj këta jo lidhe me tersën këta pekalzoj jo vaj vlat pekalzoj abaj më le kupi ju si sa liberisha për kushtetutën si ja ka ngrit zonin në fyllim të ramazarit në kupë qilës pashtotin e i ka thonë, ki njeri gjemotit, i ka thonë e një shka, me ti e jam, ka thonë pasht, apsolut, zdu me një velo mësë ma hukë për atan një gjithë në dakike më abet kure ka fa i herifis e shumë ki pu në gëzoka ja ka shtu dholtin e, e, dhe në këvodit ban, ban, ban, ban me së më rabi, me së më rabi a shpjallat ajo shka e ban mrejnë, edhi a shpjallat ajo shka e ban mrejnë, edhi a shpjallat ajo shka e ban mrejn Ta mais mais brábina, kërkada. Kur e tërras ti eva nuk e dua, ngosh mi ska po të mësh brabi. Un nuk thash ti e ke tërras, të donjesh me miçin çafti mue. Ti ngosh apo të mësh brabi. Hec se du, kërkale të tërkarosh të ngojë me çafti. At basera at masel, mais brabi at që e ban mlena. Allahu jalla jalaluhu, në Kur'an el Karim yuqadhona qadhona rasulullah sallallahu alaihi wasallam, të somurzik hiç. Ska doin fala yahzunka kavluh, inna na'lamu ba's-ruh. U nefis ka kan brena, çka ka kan brena maj smromi pa çitselon. E kur e kan çit me kelita çka ka kan brena pa sprami, ditën e sfalliu. Ka thon ahun Karim, ibn ahun Karim. Vlavit mir, jali lavit mir. E sa ka prit Muhammed a.s. Ja, për këtë, 23 vjet me radh deri e kan buçikë fjal për vëllë ime. 23 vjet me radh. 23 vjet sul maj smrobi atë çka e ban brena ka thon. Çka jam për bujumesh, ka mendoni? kan axh i kerim u ibn axh i kerim vllavi mir edhe gjali i vllavit mir tamam psebra burra <laughs> për izat zotit pse vret ditën e i krobis mi duke bënë siket takish mi çu baram takish mi bot takish mi bot dujon ton takish mi bot po 23 vërsator falçor eh, edepser eh, tastar ka hund barë ka hund dollar ka hund ka hund misha ka hund misnjop Shka s'ka hongë, shka s'ka bërë, maj s'mrami, ku, ku, kej t'i shinkonë këtë, po pëse ditën e i kërë pismit jo, pëse 23 vetën majtët muet në nështip jetë modhë dhe kështu, e maj s'mrami të ne u lavimirë, ti me venë, kejtë shka ke thonë ti me venë, Allahu gjellë gjellë luhu, pi herët e ka dinë, se a i shka banë mrena, ja hek ke mërzia kërë, në harë i ka thonë më në hajetë, felëa të dh Dis ahocalar veçiketahet mestin praktik bën shumë mirë. Bishnetit e kampionen bën shumë mirë. Prej shëndetit, vetëm keta het mestin praktik prej shëndetit bën shumë mirë. Dhe në fala at hab nafsuka aleh hasarat. Pa e Rasullullah Resulullah shik ka vujti popullit nat do i thajë që çat fillimin e vahithe që tipi me nikoder e ta mis vetën. Tipi me nikoder e ta mis vetën. Allahu Jellalu i pa thon fala qadhhab nafsuka aleh hasarat. Mos shik katërat vetë. Mosë mos të filmu. Mosë shikatrova vetën. Na drejtoi. Kush pa disa dollar me mor vesh keta jet, bon me shëndet më mirë. Çmë po. Çmë po kokos, koka koka jahilit Zodit, i cili shpallot dietar, shoq jam me 4 4 4 ditë më mor me kurani Karim me ushqjë vetën, vajt vajt shkurtu ushqjë Jakoburi Zodit. Por ka dal, prit pak dikajora. Allahu xhellahu te drejton. Po edhe kjo çeta është vërtet se bash spitale. Shpijen të ne të ndrejsh, me ardh, me shpu, me gjilpon, te marun shpijen të ne, këta e pojnë veç të popoj, këta e pojnë veç kësi në tanë që si kalibra. Kërë gjohë masë jem të të bërë, jem të ndrejsh, një shpi, unë e këtë të hi me thonë, bismillaj, rahvon, rahim, kimia, uh, u e e ka për mullën hë, dhe o. E mirë, shka bërë në këtë dë njërë shfarë, shfarë gjynoj Voda se sa stavla o dva elemena ta Përvje elemena tje hidrogen Drugi oxigen Shtë të zna që i ha dva o E unë e kur gjosë për baj që të sen Unë e përdo mui i bëjt prej tje elementeve Njone e ka oxigen, njone i hidrogen H, D, O E shka u bësh Pse shpëta ishtë Pse shpëta kupton kria këtë pun tjese Shka atu bësh regull e jo që regullim E hajde qështi, hajde mësës muishti E hajde mësë Mësë të lovit qështi, më të një, mësë shtimë mrejnë, mësë, se... oh, oh, oh, oh, allave jemë, allave jemë i dashëm. Por një herën një sahabi, e ka shi të shpijën me dine, e ka pasem një në sajë. Të nërë të më falin, i shka e ka shi të shpijën, e ja ka maru emni. E ka shi të shpijën me dine. 400.000 dërhemja ka në qëmimin. Karë një me vlejtë. Karë një me vlejtë. Tha sa kjo shpijajote, vle Tha, 400.000 dhe hem. Tha, majt 800.000. Se kështu? Tha, jo, joha, tha, 800.000 si du, tha. Shpia jemi i banë 200.000, tha. Unë e fëtë somë 400.000, 800.000 së pëtë i du. Shpia jemi e vela nuk i banë 400.000. Po, unë e po e shes 400.000, tha, se shpia jemi e 200.000 i banë. Edhe, tha, tha, edhe unë e sënë po të kuptoj, broshti. Po e shetë, shpijin ka marë mebli. Jo, tha, unë e do të asëqarëoj. Kise ku Tha, shpia e me 200.000 të në hem i ban. Po, që tu e kam një kujshie, ka e me një stahit, edhe atë për të shëtë 200.000. Tha, shpia e atia, jo, jo, tha, shpia e atia, shpia e, e atia i vetë e shëtë. Atë kujshien, unë e për të shëtë, ta kujshien. <laughs> unë a ka marrë shpia në do në me blej, a ka marrë kujshien të në me blej. Tha, thik i arë ble, me blej, shpia në teme, me gjithë kujshien të. Pse kujshien të në me ta blej? Tha se ku shiven shpijen teme hin Edhe e vlet shpijen teme Edhe jeton me kujshien tem Derin momentin e fundit jetës ati Ka me jetu i lumë tërste kështu kujshiet kur të rumë Edhe muslimantë mire kam Për qati bandishtin mi dërhem Tha e maj 400 mi dërhem Vur i dashur Jeton me kujshien tanë Tha knachu Edhe jeton me kujshiet të në knachu i lumë tër Teri ditë në kiametit Kënjoni për e shak kujshien Për do me, me i kalzu botës far kujshie kam Ketri musliman përketon, fa qe hëtije, dhorat 400.000 dërhem për mu për tije, edhe për kujshie, danë që jenit mirë, mirë jetovë që gjithëmorë me zvetin. A se u me ardhik është me vle shpjënë zonë. Që nga po e qezë me shpjënë si. zonë me zivë. Kërë njërë i me vle, edhe shpjë a jërë i bankë 200.000 dërhem. Sa e shqit një kujshirë për njëzatë zonë. av nad ni mua s'ai libi në efer insha'alam dhe lillahi l-fatiha